مسړه خبر کړی وي چې عالم چې ده اجزائه محدث تصویر وکړه نه جز هو و و اعیان و اعراض اعيان او اعراض عالم چې ده اعیان او اعراض نه اعیان او اعراض کلههما حادثان فل عالم حادث دموډیو کړه نه جمع د عینوا یا عین مینا موقڑا قایم بی ذاتی، او عرز قایم بی ذاتی، یا عین قایم بی ذاتی ادوا قسمه، موراقب و غیر مورا، موراقب لکا جسم، غیر موراقب جزه، متقریمین پا اسطلاح، او ترشدان در خبری، حیلال او صورت جسمی لی، یہ نہیں مانتی، او کلمه مجرده او او کله اشرا تم تکذمینا نعم نم. کنا حارس قائم بلغیر ته اس دا بیان هوګه کنا متن متن ته تسوجي دایو سوي متن دای ويحدث في الاجسام والجواهر دا عرصې دا په چاشه موجود ديږي په جسم او په جواهر اجسام او جواهر څه دا دي اجسام او جواهر په دغه ډول عرصې لري موږ دي دا ويهد نو سفيل اجسام او جواهر دا څه وکړي چې په عبارت شي پس خداد دې څه چې ولعرض مالا يقوم بذاتي عرض اعته چې قائم بذاتي هي نيوي كايم بالغير فالتخيوز غير طبيبية كايم بالغير دمانا جديد برد بردائي نعت اخبرو دتا قيام قيام مركدائي دواي اخدو سفل والجواهر دائم بارات مقصد دائم نوكيلا هو من تمام التعريف داد عرض تعريفي وکا چا عرض بالغير دائم او عرش جات یی چې وی او په چش موجودی په جوهر په جوهر شي په یوه د سفینې اکزامي او جوانه پداسره یسا د عرش تعریف څه شو د دې د دې تمامه تعریف په تعریف داخل نه شي تعریف شي داخل کوم خو تعریف څه چې کوم قیدات ذکر کې خو قیدات اعتراضی وي اصل په تاریخ شته چې دا کيده اعتراضي شي چې تاریخ څه وکړي جامع معنی وګرځي موږ داسته و چې <SSSSSSSSSZ> <عطفح> دا ما هغه ممکن ته يې دا خو جهش په داس داخل يې څه جواهر داخنده غير قائمين بيږي جواهر او عين پڅه اوه يحدث في رجسامه والجواه د بلکې د شيرا بلکې دا په تاریخ شته خندای نکړه لا ځه دات څه پردای وچې پداسره اخترادو شو هم صفات الله تعالی دا الله صفات وګورئ زګچاپي اجسام شي او پټو واه شي الله او جسم نه او اپو جواهر شي نه موږ پداسره دېګه ونصو شو موږ دېګه من تمام تعریف اخترادو نن صفات الله تعالی کېل سره ایتابيرو زروف تای اشاره عشا عشا صداي. صفاتي صفات داخل قوال زعف تايش راجي صداي زعيف تايش ولي زعيف تايش داده تمام تعرف تزراط تعرف تأعراض داد طعم تكاين بلغايا كتاكي صفات مول بمقسم شنه داخل ببقسم شنه خوانه داخل صكت أعراض عرز او جوهر د چاک سمیر باندې د عالم او عالم ما سو ما سو الله ما سبب ما غیر سرا ما غیر الله عالم نه غیر الله میروخلي او صفات لا غیر له وا ولا غیره نا غیر دینه وصره نه عالم څه ده کیند یو بل عالم څه څه کنده چې وته ما څه دوت چې مش کما عالم ما ما كما ما كما بيته يما كم كاين بل غيته اي زران دوت د سر کې ما نو د بيروه په عرسه غيره العالم چې ده تقسيم دي څنګه کو ها ما له ا اعيان اعيان تعريف سكي ما له کېامون بياتي او عرسه ما هوا غير كاين تدا پر کېام زر دین نو ما مزه برات چنه با دي واه هم کین نه ممکن په کې لگایو چی یع د سو فل <سؤال> ز هم پداسره ممکن نه دي نکونو دي د خادیس نه نه پدې خبره ده چې د راست تاریخ سکه قائم بل غیر معنا او دی کایم بل غیر نس معنا کړی و دای په تخایوس شي دی بل د تخایوس سوي طبيب او پدائمه نه سره صفات نه شي په داخل ځکه هغه دی بل د اعلی پر کایم دی خو دی تخایوس غیر تخایوس نه لري چې دا په خيزو مکان شنده مدته ټول څه نشینم د صفات په تدې د عارفه تعریفنا مې ته څرنګه یې چې په یو د صفات ځان سره مې دا څکړل وقیل تکیه نا داد تعریف ناشه با تعریف ند داخل بلکه دائی خوکم بیاناوی دائی خوکم بیاناوی او طوی وقیل اللہ بل هو بیان و حوکم دی عرز خوکم دالای چه دی عرزو چرت موجود وی؟ با جسم خپل وجود نلاری ملکب خپل وجود شده جسم وجود خرطه چلای؟ ملکب خپل وجود شده جسم وجود مثال وطنعه اولوان والاقوان والتعوم والروائح تاک چول مثال نا ده عرز دی لون ده اولوان مختارف نا دینا دینا مثال ناویر کرد شه کائن بالغیر عرز کائن بالغیر تیه کائن ما لا یکومو بی بل بغیری دا تلیفون مو متا و دې شي ا دې پرې نه کل الوان رنگینات چې سره دي دا پخپلانه دي موجود کایم بل غیر خپل پخپلته حیث ده غیر څه دي محل دي محلته محتاج خپل وجود شدي بل ته محتاج دا د ولدنې د 2000 ولای نه تا ګيډ ته څوک نه دا رنگه دا د جمعې سپینولای جره نه داګه جمعہ ته محتاج خپر وجود ش؛الخم و موبر دست خپر وجود ش stop صحیح محتاجoh غیارهن کتش به علوان ، و ما Welوان حنتی ��نا آخر نبرت سیوارهن کون بد الان کون بدلخان ص expertise و افتراک و خراکات و سكون دو Google چیتا Sta نن things that gave عام خوندینا حتا Ref sprayed خود رایخ mañana حتاятся؟ دردرد، درد پلوان ایستره رنگینه چدید تاسو کیس مدي کوچ او سوریت او شای یو اصول دی به دا تو شای دوه دی تیرو سپین دا نر چې څرا رنگینه داده دغه دغه کار په تیجبایره شکرابیاس په په چې چې په سر د هنر چر رنگینه اصل بنیادی د دوار angle یو کولاله <متلاح> او تیرات چې نه یو سوادو بیا شدا عمرتو خزرت سرکوله او شنکوله او سفرتو زیرولای ایزن دغه اصل او اصول شنه وزر ورڅشه ول پنځش ول به ترکیب د هنر چې به دا سره کډاوي کني دغه ناسوی اقوام كون الشيء هو القصول في الحياز اه هيئه تشداد الحصول في المكان يا حصول في زمان الوجنا يجيو شيء بوجد جسمهوا لده يبيوه مراشه موجود ده او انك هيئه تاخذ الشيء ده تاع عينيه لا تسيي كونيه مدك اقوان تشدي ده في المكان يا في زمان دا خپل وجود نه لري دا د جسم ته دا ده ها مدع قوانټی د ها اراز دي یوه ځدا کوانڅه قسمه دي یو چې دا تر کور قسمه استمایه فطرا حرکت او سکون ده چې دا حصول د مکان په شي خدای کوون شو یا حصول دی یو شی په زمونه شه حصول فی زمانه فی مکان دا کم مضبوط به شي نه مذبوغ بل شیرا خدما نه ته دنا مخشه هم په دغه ان شي یا په دغه کون په دغه مکار شي شای بل شی موجود نو یو مذبوغ په بل شی باندې وی او نه وی کا مذبوغ په بل شی باندې وو با په دنا بل عین وو دلتا بل جسم وو نو بیا دغه د وسره جسم جسمانی میاش بل جوهر متحلل وی یا نه کا بل جوهر متحلل وی افتراق شو او کارو بیا ترس او کایو سایپ یو مکان ش خاصل شو اودا مسبوق به شی نه اخر نه وو بیا و یس خل نی دا شایپ پ دان مخش پ بل ان پ بل مکان شو وکا نا پ بل ان مشه خو مکان شو کچره داسوچ ک دل دی وشی مکان ش دا مسبوق به کو نه شی نه بل ان سی بل مکان سی و ودا حرکت نی او کثیر داسې جو حصول د په یو مکان شي دا مزبوق به شي نه اخر خو نه وو خدایانګې په بل ان شته په بل مکان شو بیا په دغه مکان شوه ولرته څه ورشي د دې وجه نه د حرکت عادی د داسکرای دی چې کونه فی انې نه فی مکان ای دی فی انې فی مکان او د خاص کون دا کوي چې کونه نه فی انې نه فی مکان ای وحده پوه شو کنه نه دا کوه از دا کدل طيبو مكانش اي طيبو مكانش اذا حركه طيب او سكون داي دايس دا كوناني في اناني في مكاناني دا في اناني في مكان دا سكونش سكون وجود لاري شتا مختاج للجسم خارج الجسم ت مختاج اذا مكانش حاصل شويه دا خد الحصول للجسم في المكان يا الحصول للجسم في الزمان ودا كيوجدنا دا كون او اقوان خر اللي دا الحركه تعريف مزاقه كاونان في انانين في في مكانين او سكون كاونان في استمات اشتي اجتماع كاون شيء مسبوق بين المجاورين يعني ماشي بالجوار شيء في مكان او مسبوق بحصول في هذا المكان کفسانسان په حاله د جوار انسان څوی بل غلای او شنو کون جمع کدل سبي د جمع کدل چې دي د خپل وجود لري او جمع کدل یوه ده ساری وی یو د خرو د زمینیږي یوه موټر وی خو څو څاڅ څاځ وی او جمع کیږي نو استماعی روشی چې یو شابه وایي چې له دې څخه په دنا موخه یو پر ځای دی په مرسي بل جو هر متخلل د سیستم دا سیستم نشه او خپل فپسې حایر به دا استعمال نه د تفریقه د تفریقه ایست د وجود لري د حرکت د اسمانه تاب سکون د خپل وجود لري پرکای ولا interaction حرکت او سکون دا د چا مثال شا. <مشتغل> دا خوان دي نه چکه سم دا ون نکه سم دي نکه سم دي خوان پاو ژ تروشو دی وای انلاین پسمه ویچ میرارا تر خولای یو تر شا بل ول حرکت تزی تر خولای له کماډاګین شولاینه ول تزولای مرچ مرچ د دې ا ترخولای دغه پترخولې چې سات پېرختې ژباڅو کوه کله سیده کله چې سطرخولای غردو کسمه ده اول ملوحات لقد تر ترخولای ملګه ملګه عفصت او حموزت عفصت دمنه کړې دو چې یو کبس دا ورسره روان دی کبس او عفصت ا دغه د 10 پر کډای دی چا عفوس صد کې دی قبته د یو بوزل <سؤال> زانه باطنیو وظایرو اپی راجبه سره جا کولون دی او دا عفوس صد چې دی خلیق پوسه ظاهر ژبه کلاکا کوو خو نير غني دي بیرانون دي کوي لکه هغه نا نا لکه دا غانه ده کلا چې شنهونه کلا وي ځاونه چې وخه مخالي استجاب مندريش کې غروه مشکره او دا قبس کې دی قبس خدای ته چې ظاهر او باطنی څو بالکل اغه مراد په هغه غوغه دی خواند او حلاوت قروله کې څور شاته ځبه خوښون او بل <سؤال> شي وت تفاحت دا تفاحت دی داسې خو غولای دی چې دا غړول <سؤال> نه پوسه دا تی لکه د غول د غث چربی وز دښوا وز ده تفاحت ا یو دی غاګه غول شاده وځد ولاو یو غړیش خالص ده په غنه غړول په چربی په غړول نه پوسه ده دا غړول ما تاسو باندې نه دي څومره دا دا باندې خبره موجود دي سره دي خو یا د غړول باندې موجود ده یو د کله خوا دي په کلا په یو د ورشه غړول زمایږل په حساب ته ترکیب انواع به داونه غار دي څو عجبه نه نن سبو چې وینو د عام د کلیو د عامانه و زداونه ولا ګټ ګاٹ الله جو د لريوادې څه په ژتلای خرته سر کې یو ځلیه کله دو دې وړم چې په لوخړ ځایي خالی چړې للی دی یو رچایي یو یوزر و ځایي زموږ خبره خبر الله 90 ور روايخ <تزور> روايخ ی ساتي دا کومه د راډو قسم نه ني وليست الله اسماء المخصوص خاص او نه نشته خو یصم موه د دې دي و جاناز دیدیو کنکای اخد خداییی سیم لیمت دخولایی دیدیو پوس متن یو تکای وک ما تین یو تکای وک چووائیخ دو الاجسام والجواهر نسی بول کنه دا تون اعراز اعراز دی که تون دی که روائیخ دی که دا پچاشنط لیشی د پاج ځای پاج سامه شوه پاج ځای د متن متن خدا شو شارح په دا منار سینې پدا ش دای کوم څه د اکوان دا مطنع. مطنع بي. بي. دا والو عرص دی دا پاج ځای لا ته د زاجر تلجی رنگینه خوشبوې دا پاج ځای د الوان د پاج ځای لا ته د زاجر ځکه چې جوزلای ته د زامیش وین نه مخخصوصات دا د الوان د روايح شدي دا خص داتوم دغه خو... دغه مخصوصاتي مم. او جزله تجزا خو يسم مخصوصات نه نه دای اخو سي اخري جزله نو پستر كنشد نو څوکر نشو يو پدشه د خواندنه صرف كون يو عرض په شرط لاي شي په جزله تجزا لا يعرض الا دا اندره ټول احساس ته دی یو د اکوان ګاون جسم ته اور ارشد ورجاتا یوزې ولیکن ته طبيع او چې ماته خبره صحیح کړې ده ظاهر د تولادو خو در حقیقت د 17 واش واش ځای لا هم ورته دي هغه څه خبره ده چې جوز زراته د زات طبينه یا څه کله خپل اندره پشه ملي بابا ماشاء الله بل خبره ده چې جسم ته ورارشه خو جسم پوښې کومه نشو نو ماتن بنا پځای غامد ته په حقیقت پروفیسر عمر او ماتن په ځای غاشاره اشاره کړې پځای شاګینه وایي ذاکر ان العالم اعیان وارضون والاعیان اجسام وجواهر فنقول الكل حادث بس موږ دې ته ونسري حادثي پوښې کومه